Hoofdstuk 200 Ernstige woorde van Yahshua aan Miriam Een verdrietige voorspelling oor die verachting van die meester en sy volgelinge in die wereld. Onder hulle wat weggewees is, het hulle ook Miriam, Hidokia en Jacob bevind. Miriam het nogthans na binnen gegaan en Hidokia en Jacob het haar gevolg. En Miriam het afgebuigd na die kynkie en gesê, Luister eers my sienkie, Jy is wel baie baie ondeen as jy my nou al die deur wys wat sal jy dan wel met my doen as jy een man word kyk syndeent so mag jy nie weet met haar wat jou met groot angst en menigvuldige smart onder haar hart onder haar hart gedraai het die kindjie het miriam met liefdevolle erns aangekyk en gesê waarom noem jy my jou seentjie Weet jy dan nie meer, wat die engel met jou gespreek het nie? Hoe moes jy die een noem, wat uit jou gebore word? Kyk, die engel sê, En wat uit jy gebore word, sal Elohimse sien, sien van die allerhoogste heet. As dit dan werkelijk so is, en nie anders nie, Hoe kan jy my dan nou jou sienkie noem? En as ek jou sien was, dan sal jy meer met my besig hou het as met Tulea. Omdat ek echte nie jou sien is nie, let Tulea jou nader aan die hart as ek. As ek ergens buiten rondspring, en dan weer door die deur binnenkom, dan kom niemand my met die brandende harte gemoed nie. En ek is al net so vanzelfsprekend as die dagelikse brood vir die knigte en die diensmaisies, en niemand brei sy arms na my uit nie. Maar as daar so 'n kleedskous uit die stad hierheen kom, dan word sy dadelijk met alle eer ontvang. En so is dit nou ook met die dom Tulea, wat van my die lewe terug ontvang het. My, die skinker van die lewe, sien jylle nauweliks raak. Sien hy tot of dit wel in orde is. Is ek nie meer as die een of ander dom kleedskous uit die stad en nie meer as hierdie Tulea nie? Overheug jylle maar, jylle almal wat my eendag as knigte sal navolg. Soos het nou met my gaan, soos sal het ook met jylle gaan. Jylle beskermer sal jylle in een rommelhoekie sit, as jylle besoek ontvang van jylle kleedsbroers en kleedsisters. Hier die woorde het diep in Miriamse hart ingedring, en sy het het baie ter harte geneem.